أحبائي خذوا مني سلامي يا رفو عليكم مثل السحابي فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليزر تندروه ستوديو أرينيا إسلامنا السرعي Jo para qëtë e ligjeratët të ndryshme fetare nga hoqëa ndëruar Omer e Fendi Bajrami Me shpresë se këto ligjerata do të këndikim në zemrët e juaja Do të shtojnë diturin tuaj dhe do të forësojnë imanin tuaj Alhamdulillah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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار lazer 11 pasi kemi fol për shirkun edhe për llojet e tij kemi përmend se shirku ndahet në dy lloje shirku madh edhe shirku i vogël Edhe kemi përmend dallimin ndërmjet shirku të madh e shirku të vogël. Gjithashtu kemi thon, për shirkun të vogël është sye fajësia, edhe për këtë kemi fol më gjerësisht. Autori në vazdimi ka përmend edhe disa vepra tjera, të cilat llogariten shirk i vogël. Prej tyre është betimin dikantërr pos Allahu subhanahu wa ta'ala. Në Islam, çdo musliman nëse betohet, duhet betohet në Allahun Azza wa Jal. Nuk tjetar, allahut, wa ka drejtë të mohu betuin dikant tjetër posa Allahu Subhanehu ve Teala. Ka thon Peygambëri Sallallahu Alejhi ve Selam, "Ala inna Allahu yanhaakum an tahlifu biabaaikum." Allahu ju ka ndalu që të betoheni në baballarët e juaj. Mën këne halifën fel jahlif billah au li jasmut Kush betohet, kush ban be Let ban be në Allahun ose let hesht Most betohet fare Po nëse betohet Betimi duhet jetë veç për Allahun subhanahu wa ta'ala Gjithashtu Nuk është mirë muslimani të bën shprehi Më u betu për gjdo sënd Ka disa njerët dhe kanë shprehi Pak diçka, thëtë Wallahi po Pak diçka, Wallahi jo, Wallahi Nuk është mirë më ubetu Vëçdimisht për gjda send Pa pas nevoj Thëtë Allahu subhanu e ta'ala Wahfadhu e imanekum Edheruni betimet e juaja Disa prej ditarve kanë thonë Keni kujdes, më zbëni Be vëçdimisht Pa pas nevoj, për nëse ka nevoj Për diçka më ubetu, atërbetohet Wallahi, nëse nuk ka nevoj Nuk është mirë më e bosh prehi Më ubetu vazhdimisht Gjithashtu Nëse një musliman betohet në Allah Musliman tjerë duhet me i besu Edhe nëse e shohin prej ti Të kunder të në asaj që aje thot Dikush e ka bo një vepër Ti e ke pa po që aje ka bo I thusimore Thotë Wallahi Mërë unë të kumë pa Wallahi thotë se kumë po të çdo si musliman dushmë i besu. Pse përrat? Jo, po pse ka bobe në Allahun. Përrat transmetohet në Sahihul Buhari edhe Muslim se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë Isa i alajhi salam një ditë e pa një person duke vjedh. Edhe i tha, "A vjedhja?" Tha, "Jo, vallahi. Unë nuk vjedh." Tha Isa i alajhi salam Unë e përgënjështërëj syrin tim Do me thonë syrin jem Ka mundësi me mrejt A ma betimi jët Asmiher Unë e besoj se ti ke bo be A syrin jem tëm nuk e besoj Ndështë asyn jem Ma kanëzirat pa mjen gabim Për edhe muslimani nëse dikush i betohet në Allah Syri jem ka mundësi Me pa ndryshe A betimi në Allahun Ka për parësi Do me thonë me i besu nëse betohet në Allahum qka ka lidhje kjo me shirkun e vogël pe ambejri sasallem ka thon me në halefe bi gajri illahi fe kad eshrak me bo ben Allahun mrebu, me bo ben dikan tjetër pas Allahut si për shembul ka për njerëzve bojnë be pasha familjen pasha fmit pasha buken ka loj loj Be në dikën tjetër pësë Allahot Krejt këta janë Shirk i vogël Nëse dikush bën be Në dikën tjetër pësë Allahot I ka bo shirkë Allahot Pse? Men halefe bi gajri Allahi Fe qëdë eshrak Kush betohet në dikën tjetër pësë Allahot I ka bo shirkë Allahot Pa nëse dikuit i ndodh Ka mënë si dikush gabon Ka bo be në dikën tjetër pësë Allahot Qëka duhet me thonë? Ka thon Peygamberi sallallahu alaihi ve sellem: "Men halafa fa qala fi halfihi wallati wal uzza falyakul la ilaha illa Allah." Kush betot, edhe thot pa shalatin, idhullin e mushrikve të asaj kohe, ose pasha Uzon, ose pasha dikant tjetër pos Allahut, le thot la ilaha illa Allah. Nëse beton dikant tjetër, më një herë duhet më upendua dhe më thon La ilaha illallah Ose një trasmetim tjetër thot Let pështyn tëriher Ka anë e majt Let thot e u dhu billahimin e shëjtanir rajim Edhe momës të këthehet asë njëher Momës të përserit Betimin dikan tjetër Posë Allahot Subhanahu wa ta'ala Po nëse një person Betohet në Allahun Po betohet Rejshem Thot pash Allahun E kam krye filan detyrën, ai nuk e ka krye. Kjo nuk është shirq. Pse? Se fam nëse ju kujtohet, shirki vogël është nëse Allahu ose pejgamberi sallallahu alejhi dhe selem e kanë qujt shirq. A e shihni? Allahu ose pejgamberi sallallahu alejhi dhe selem e kanë qujt shirq. O shirq kush beton di kan tjetër posallahut? Ka bo shirq, kjo është shirq. Kush betohet në Allahun rrenjshëm? Nuk ka argument që kjo është shirkë Po argument jeshtë që kjo është Gjunah i madhë Nëse betohet dikush në Allahun Po betohet rejshëm A e ka bon një gjunah të madhë Qka duhet me bo? Nëse betimi është Në të kalumen Thot përshë Allahun E kam kry Përshë Allahun une nuk e kam bo Kjo është për të kalumen Qka duhet me bo? Duhet me upendu të Allahus subhanu wa ta'ala Duhet me upendu të Allahus subhanu wa ta'ala Edhe mi afton me pendim Po nëse bombej për të ardhmen Thotë Wallahi Ka me e bo filan punë Ose dhe Wallahi unë e mo Kur nuk e bëj filan punë Nëse bombej për të ardhmen E pas taj nuk e realizon Atër ka kefara Ka shpagim për ketë Qka du të me bo? Fe kefaratuhu I të amu asharat i mesakin Kefareti i kësa jësht Me ju shqy 10 fukara Au kisua tuhum Ose me i vesh 10 fukara Au të hriru rakabe Ose me e liru një rëp Këta trija janë Dikush bombe Përtardmen se kam me e bo Një vepor Ose nuk kam me e bo Një pun të saktume Aj ose du të mjë ushty 10 fukara Ose du të me i vesh 10 fukara Ose du të me e liru Një rëp Nëse nuk ka mundësi asë njënën Fësë jëmu thële Thëti e jëmë Atëhera e ka obligim me agjeru Tritit Nëse nuk ka mundësi Nëse ka mundësi edhe agjerën Ajë nuk e ka qu Në vend obligimin që Allah ja ka caktu Nëse betohet në diska përtardmen A shë qartë Nëse betohet Ndikan tjetër posë Allahut O shirë Nëse betohet në Allahun Porrëshëm, ose për të kalumen, duhet pendim. Nëse betohet në Allahun për diçka të ardhmen, duhet kafara 10 fukara mi ushqy, ose me vesh, ose me liruni rob. Nëse nuk atëher, ka mundësi ather duhet mağjru 3 ditë. Ka thënë Abdullah ibn Mesudi, "Të betohohem në Allahun rëshëm është më lehtë për mua sesa të betohem di kan tjetër pas Allahut." Ndrejt edhe në të vërtet E këptan dalimin? Dbetohem Në Allahun Rejshem Tha më gjuna i madh është maj leth Se me ubetu Ndikan tjetër pas Allahut Në të vërtet Në të sakt Pse? Se e para gjuna i madh Për e dyta është Shirk i vogël Shirk i vogël është maj rezikshem Se krit gjunaat e mbajat Po përse i thëjnë i vogël Përse është dishka i vogël Jo, po në krasim me shirkën e madh Që e nëzjerë pe i dini Je për gjithmonë në gjenem Kujquët shirkë i vogël Se për ndryshë shirkë i vogël është ma, i, ma gjuna i madh Se krejtë gjunaet e mdhaja Pas të autori ka përmend Edhe disa qështje tjera Që logaritën shirkë i vogël Prej tyre Nëse thu Ka dashtë Allahu edhe ti Mos kujdest Allahu edhe ti. Mos i shkon Allahu edhe ti ku më di çka është bó. Me thon Allahu edhe ti, me e bashku di kanë me Allahun. Kjo është shirq i vogël. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur i than një person, "Masha Allahu wa sheed", "Qe dasht Allahu edhe ti." Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, "Eja'altani lillahi niddan", ti ambone mu zot bashkë me Allahun ambane mu të adhuruar njëjt si kur Allahu ma sha Allahu wahde vështë si ka dashtë Allahu wa ose në transmitimin tjetër tha la te kulu ma sha Allahu e sha e fulan mështë thoni ka dashtë Allahu edhe filani pë thoni ma sha Allahu thun me sha e fulan ka dashtë Allahu pas tej ka dashtë filani Dë me thonë nëse thu Ka dështë Allahu pastaj ti Moskish dështë Allahu mandaj ti Lejohet Me thonë ka dështë Allahu edhe ti Nuk lejohet A shë qartë? Dë me thonë du të mjë ashtu thumë Du të mjë ashtu pastaj E nuk guzën me thonë edhe Allahu edhe ti Jo, Allahu e mandaj ti A shë qartë? Pastaj Disa vej pra Të cilat i bojnë disa prej njerëzve Të cilat logarite në shirkë i vogël E që kanë mundësi ma arritë edhe në shirkë të madhë Prej tyre Lidhja e nuskave Ose lidhja e disa pejnëve Ose lidhja e disa nëse i keni, i keni pa bëse gjithë Si sy i kalë tërë që është U avnojë fmive në qafë ose ndorë Mos me i marë mësyshë Çfar do lidhje, çfar do pënit si u bot, çiu lidhet njerëzve? Nëse synon me ta se ajo ka me të mbrojt për iktësijave ose për isaj ka bërecet, kjo llogaritet shirk, ose disa tjera i kanë përmendë dietar, janë që nëse i lidh burri ose gruaja, demek shtohet dashnia mes tyre, ose lidhja është më e fortë që mos më ard deri te shkurorëzimi, kret këto janë shirk. Ajo është shirq i madh i vogël. Nëse e llogaritat se bep ti Allahu më të mbrojt, ose Allahu më të bërejë, prej kujt vjen bereqeti? Prej Allahut. Prej kujt vijnë të mirat? Prej Allahut. Kush të mbron pritksijave? Allahu. Po pse e ke lidh ket? Kjo është vetë si sebab. Allahu, ama kjo është sebab. Kjo llogaritë te shirq i vogël. Po nëse me ndonë që qaj jo të mbronë, jo Allahu Po qaj syni që ja kevnu fëmijës të ndë Ja ke lidhë, qaj ka me të mbrojt fëmijën prej mësyshit Kjo shirkë i madhë, me ketë del prej dini A shi qartë, nëse e logaritë se bepë O shirkë i vogël Nëse me ndonë që prej saj rridhë diqka Atëher është shirkë i madhë Pastaj autor riflet edhe për rukjet. Rukjen e keni parasysh. Elhamdullahu qa'wlezër çifryn me Kur'an edhe Sunet. Ka një herë që janë smund, ka mundsi me kanë smundje fizike, nëse e ka kafshuar diçka helmuese ose e ka kafshuar diçka ose ka, ka një herë që janë smund prej jinëve. Dikush i fryn me Kur'an edhe Sunet. Kjo është rukje. Nëse fryhet me Kur'an edhe me Sunet Kjo ka bazë në shëriatin e pejgamberit sallallahu alaihe sellem Edhe hadithin përket e keni të njohur Disa sahabe kalun ka një fis arab Edhe e fisi nuk i priti mirë këta sahabe E pastaj atë kryesorin e tyre e kish kafshu një akrep ose një diçka helmuse Atër i pytën këta sahabe A më s'ka di kush prejuve që i frynë Thënë po, a më just në keni prit mirë Tha na ka mundësi me i fri Me kusht Me na dhanë dele Atëhera ta u do kordun Edhe këta e frin Atë person E pastaj nuk E muren mishin me shfridzu Po shkun të pehamberi sa salem Edhe i thani arasul Allah Na kemi vepru kështu kështu Pehamberi sa salem qeshi Edhe tham ma jepni edhe mu një pjes Që dhe me tham me këta me ju tregu Se kja është elejume Dhe me tham Argument që i lejohet Me fry, me koran edhe sunet Edhe kjo ka bas edhe është prej pasimit Pejgamberit Sallallahu aleyhi wa sallam Gjithashtu Enes i bën Maliku I tha thabitit Adam tha me të fry Me rukjen që i ka përdor Pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam Tha po Tha Allahum me rabben nes Mudhi belbas Ishfi ente shafi O Zot i njerëzve Shëruës i njerëzve Shëra se tije shëruës La shafie illa end Nuk ka shëruës posteje Shëfaen la yugadiru sëqama Shëra me një shërim Që pasaj nuk ka smundje Kjo është me fri dikan Me hadith Me atë cilën ka fri peganberi sallallahu alaihi wa sallam O Zot i njerëzve Shëruës i njerëzve Ti e shërues që nuk ka shërues postej. Shëro me një shërim që nuk ka smundje. Pasoi. Gjithashtu ka thënë pejgamberi sa selam, la ba sa birruqa ma lam yakun fihi shirk. Nuk ka pengesë, nuk ka ndalesë prej rukjeve përveç nëse në to ka shirk. Domethën lutjet frymja me Kur'an edhe me sunet është në regull Nëse nëta nuk ka diçka E cile është shirk Kur ka mundësi rukjet Më logaritë shirk Tha t'autori Amma ruka El mejhuletul meani Fedha ke wisuasum Mine shqeytani Ata rukje Të cilat nuk kanë kuptim Fryn një farë gjindjie Fryn një farë faltori Fryn dikush Me në rukja e cila nuk ka bazë as në Kur'an as Sunet. Po fryn me fjalë pa kuptim të. Lexon diçka, po ti sikim mund si më marr vesh çka lexon ai. I përmend disa sende që nuk kanë kuptim. Thot "Fadha ka waswasun min ash-shaytan". Kta janë waswese të shajtanit. Kta nuk lejohen. Ai që frynë edhe ai që fryhet, kta llogariten shirk. Për ato dietarët edhe autorin bashndëmi ka përmend Kushtet që rukjat logaritet e sakt Cilat janë kushtet Në një Tjetë prej Koranit edhe Sunetit Nëse nuk ka bazë në Koran edhe në Sunet Nuk lejohet Në ndy Thot tjetë në gjuhën Arabe Kete ka përmend autori këtë kusht Edhepse për ketë Ndështa nuk ka argument Apo ndështa kjo vlem për Arab Ndërsa për të hujt Nuk është kusht me ka në gjuhë në arabe Po do me thonë nëse edin lutjen Edhe në gjuhë në Shqipe Nuk prishpun ti me po doa Edhe në gjuhë në Shqipe Do me thonë kushti i par Me pasë bazë në Koran edhe në Sunet Edhe kushti i fundit Me besu Që pi Allahut vjen shërimi Jo pi ati që i të fryn Shërimi prej kujt vjen Prej Allahut Po kjo, kjo është sebebë Ama ky sebeb ka bazë një islem Për dalim prej sebebëve tjera që i përmendëm Do me thonë Me besu që shërimi vjen prej Allahot Mos me mendu që filani ma shalla po frinë shumë Ma shalla ka ka shkuaj Kreti në shëru Nëse të frinë aj mo, jo, Kjo është endalume Do me thonë kjo rukje botë Endalume nëse beson që prej ati rjedhë shërimi Edhe kjo logaritet shirë Shërimin pra e ka dor vetë Allahu, ndërsa kjo është sebeb që Allahu e ka caktuar për shërim. Pastaj autori vazhdon edhe thot: "Wa fi tama'imil mu'allaqati intaku ayatin mubayyinati". Fal-ikhtilafu waqi'un baina selef, fa ba'dhuhum ajazaha wal ba'dhu kaff. E dhaimalit, të cilat kanë Kur'an të shkruan këto. I kenipọ shumicat nëse kanë Kur'an to ose disa e Mali janë komplet Kur'ani i vogël i paketumb imshnillun edhe ja lid fëmis nëse ka Himalia të shkruajme Kur'an ka ikhtilaf ka mendime në mesin e selefit disa preditor ve i kanë leju disa preditor ve i kanë ndalu Disa i kan leju duke thonë se Kuran i është shërim Edhe nëse jevnën ti atë kushkruun Kuran Ajo kanë mundësi me indihmu Disa tjerë e kanë ndalu Si është Abdullah ibn Mesudi, Abdullah ibn Abasi Edhe shumë prej Selefit e kanë ndalu ketë Pse? Kanë thonë në një Kjo është bidet A kanë bajtë sahabet hajmalia? Jo A i kam su për jamberi sa selëm me mbajt hajmalia Jo, kam tha kjo është bidat Në ndy Ka dhon kjo është në nëshmimi kuranit Se t'ja lidhë fmis hajmalin me kuran A ma e fmija nuk ka kujdes Ndaj kuranit Ka mundësi me hin vendet pa pas tërta Ka mundësi me bo gjuna Duk e pas kuranin me veti Ka dhon këtaj në shkace Që i të ndalojnat edhe nëse ka të shkrume Kuran Ndërsa Nëse nuk ka të shkruar me Kur'an, wa antakum mimma siwa al-wahyaini. Nëse nataj Alia ka të shkruar diçka pos Kur'anit ose hadithit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, fa innahuma shirkun bighayri min. Ataj qet logaritën shirq pa kur fardhushimi. A është qartë? Nëse ka të shkruar me Kur'an, është e ndaluar. Nëse ka shkruar me diçka tjetër pos Kur'anit ose hadithit, atëherë është shirq. A shirq e madh e vogël, njësi ato të kaluam ti që i përmendëm. Nëse mendon që Himalaya ruan, Himalaya mbron, vetë Himalaya, atëherë kjo është shirq i madh. Nëse mendon që Allahu ruan edhe mbron, po Himalaya është sebeb, atëherë kjo logaritet shirq i vogël. A shi qart Edhe tjetra me radhë që autorje ka përmend Thot Mine shirki Fiallu menje të berra kebi shajara Au hajar Au kabër Au nahwaha Prej shirkut është Me ba të berruk Të berruk Në gjuhën arabe do me than Me lybë bërëqet prej një diskaje Thot me lybë bërëqet prej gurit prej drurit, prej varrit, prej çdo çoft, nëse lyp ti bereqet aty ku Allahu nuk ka caktuar, bereqet kjo llogaritet shirq. Edhe besa, disa janë munduam u argumentu me disa vepra të cilat i kanë bënë sahabët në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kjo teberruki, kërkimi i bereqetit ka bazën në sheria. Edhe sahabët I kanë rujt edhe i kanë përdor disa sende për bereqet. Për shembull, prej vet trupit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu ka caktu bereqet. Prej sendeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu ka caktu bereqet. Për atë disa, për sahabët, e kanë marr dhjersën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për bereqet. Disa kanë marr nekimet flogëve për bereqet. Ek shumë e radhë, këto kanë bazë në shëriati në pejgamberit salladhali sallam Bile, në Bukhari edhe në muslim transmitohet Se sahabët i kanë bajt të sende për bereqet edhe mas vdekjes pejgamberit salladhali sallam E pse tash nuk lejohet? Kanë thonë djetartë, ma nuk ka kurfar argumenti që në dë një sen që egziston në këtë koë E ka priordin sigurt prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe se ka në përbot të shpërndame, në fillan vendi është çimia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në fillan vendi është shpata e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në fillan vendi është gjybia. Kërid këta janë që nuk kanë bazë, nuk ka argument për to. Kush e garanton që çaja e çime është për flokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? As kujt s'ka mundësi të garantojë. Për atë kjo është e ndaluar. Nëse marrti diçka kërkon për recet pri asaj, kjo llogaritet shirq. E mos flasim më mo për i. Varëve, prej gurve, prej drurve, prej sendeve tjera. Me rëndësi, nëse bëhet të bërg në disa vende që Allah subhanahu wa taala nuk ka caktuar bërecet aty, ajo llogaritet shirq. Gjithashtu transmetohet për Omerit radiallahu anhu, i cili Kur shkejt e guri i zi Gjith e dini Që guri në zi ose e putin Ose nëse nuk ka mund si me hi Dërja ty afer A tërë swaku e prejk Kjo qka do me thonë Kjo nuk argument që me lybë ti bereqet Prej gurve be. Për atë edhe omejri radiallahu anhu tha Ema wallahi Inni le la a'lemu enne ka hajar Tha wallahi unë e di që ti e guri La të durru La të mfa'r Ti nuk mundesh me ba dam As nuk mundesh me si lë dobi Ti e gur Edhe mos ta kisha pa pejgamberin Sallallahu alai e sellem duket put Asone nuk t'kisha put Do me dhom se bojnë muslimant kët E bojnë si pasim i pejgamberin Sallallahu alai e sellem E jo Që me argumentu me kët Me lybë bereqet prej gurve Gjithashtu një trasmetim tjetër Omeri radiallahu, radiallahu anu Urdhnoj Ti jam e shkuar me hik, shku me, me shkurtu një fardruri na dru pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i dhan sahabet besën, ajo beso që quhet Bayatu Ridwan. Sahabet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur u nisën për në Mekkë, me bë umerë, mushrikët e Mekkës i ndalun e pastaj e cecoi Uthmanin radiallahu anhu e pastaj u porrrajmë që e ka mbra Uthmanin atër sahabet i dhan besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Në një hije, një druni Që krejt me e dërzu shpirtin Për Allah subhanu wa ta'ala Qëtë drun, shkoj Omeri radiallahu anu Edhe e shkurtoj e heki Pse? Që ka dëmë prej drunit Ka mundësi në isër njerët me shkua dhe me thonë Të kjoj drus e hapet Ja kanë dëmë besën për Amberi sa salem Me shkua edhe na më më ledha ty Ndështë Allah lë shambere qëtë Për atë, për Omeri radiallahu anu E pengoj para se më ard koha që mos më ard njerëz edhe më marr druj ose gur ose diçka tjetër që më lyj berëçet prej dyrës. Gjithashtu, në hadithin i cili është i njohur, sahabët u nisën me pejgamberin sa sallam për luftën e Hunejnit. Pas që e çliruan Mekkën, duke shkuar rrugës u ndalën të pushoin e i pan disa pej mushrikve, i morën armët e tyre edhe i varrën. Në një drut të cilin e quishin dhatu anuat I varen ata armët që pjat i druni me pas bëreqet Që kur të luftojnë me pas bëreqet me fitu luftën Disa prej sahabve ishin filestar një islam Sa kishin hi një islam Nuk i dishin se ndet mirë Thënë, ja Rasul Allah I gjallena dhatu anuat Kama lahum dhatu anuat Tha ja Rasul Allah Ne bën edhe neve Një dhatu anuat Një që sidruni, tivari me dhe nejë armët Që me pas bereqet Siq e kanë mushrik Dhatu anuatin Tha sallallahu aleyhi sallam Allahu akbar Murë të këbir Pre iksaj fjale Që e thanë ata persona dhe tha Tha wallahi këni thanë Siq kanë thanë bënu Israilt Kur i thanë Musait aleyhi sallam ej'al lana ilahan kama lahum alaha bani isra'il tathan musa alayhisalam na ban edhe neve një zot siç e kanë ata idhujtarët një zot tha edhe ju kjo keni thon si më thon na e bën edhe neve një zot si e kanë mushrik një zot na si e bën neve një trut i varrim arim siç e kanë ata adrurin e tyre peambërisah alayhisalam i ndaloi prej kësaj edhe kjo llogaritet shirq Nëse mendon që prej një diçka fiti që Allahu s'ka caktuar bërecet, më rjedh edhe më prit bërecet. Inshallah me kaçë e përfundojmë besonte, për inshallah vazhdojmë derës së ardhme. Wa subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atub ilayk.